Ego Euskal Herrian, ekonomia bipundu zigo dela erraten ari dira. Datu makroekonomikoak dira, zehazki zer den ez dakigu. Joseba Barandiaran ekonomilariaren arabera, enplegusun txiketa eten eginda. Langabezia tasa ez da handitu, eta etxekoetan, familietan, konfiantza giroa berreskuratzea ekarri du horrek, kontsumorako joera handituz. Hauek izaten aldira ekonomiaren gorakadaren arrazoiak. Joseba Barandiaran ke iazko kasu hori nvidia e, nagusiki konsumoak eragindako bultzakara edo onkedatzen hori gertatuta, eh sargake kontsumoak. Bueno, ba, besteak beste, eh gertatudelako batatik eh lanpostuen funtzitatea gelditu eginda, eta lanpostu berriren batuteak haso ez gertatuko ziren. oroar fientza giro handia dago, eta hori ikusten da, arriskusarian bestean beste, eta bestalde inpresen zasiera ereeta oso haunia izan da eta horrek albidetzen du la familiegeeta enek e Inversioa zintzatzeko garaian, ba interes gutxiago ordaindu behar izatea. Langabezia, zerokakotx irupundu zapaldu da ego euskal herrian, lanpostuak ere sortu dira, baina nolakoak, zen kalitatekoak. Ela sindikatuaren arabera, 2008 garren urtean izenpeturiko kontratuen euneko larogeita marbainan gehiago, epe motzekoa zen, aldi baterakoa bakarrik. Egungo lanaren kalitateaz mintzo egu, Mikel Nobal, Ela sindikatuko arlo sozialeko arduraduna. Arregui dago, datu eki dutela beste realitatea, ez de la realitatea ofisiala. Orduan, e, hori da, jendearen e, benetako egoera bemenio katasuna gero eta handiago da... Kontatu partziaak gero eta gehiago dira eta orduan bisdiako soldatak eta esttutazioko lan baldintzak e, leko gehiagotan ikusten ari dira. Beraz hori ez da askundea hori ez da jendearen e, fizkalitateen hobekuntza eta gukute dugu e, erralditate ez esan da zala. Gaur egun soldatapeko lana ukateak prekarietatetik salbatzen ez duela salatu du Ela Sindikatuak, askunde ekonomikoaren onurak jendarteko zati txiki batek bakarrik ezagutzen dituela eta dirudun zeine txiruen arteko ezberdintasunak hainitzez handitzen ari direla.